Це означає, що в них є цей камінь про всяк випадок. Але при цьому вони чекають на правду, пораду, співчуття. Може, справді краще шоу і слова, слова, слова, слова, бла-бла, по-американськи. Я трохи відірвусь, хоча і бачу жовтий конверт, певно, ти вже... Попила менця, попрацюю на свою зарплату. Коротше, далі буде ПК Лариса Доєрен. Колись я сказала, що не гвалтуватиму людей своєю відвертістю. Але якщо є згода бажання, тоді так. Тільки з любові, інакше неправильно. Я ніколи не намагаюся завантажити людину собою. Я не думаю, що це комусь потрібно. Хоча я не виключаю, що це комусь потрібно. Насправді, я стічний рівчак. У мене стікаються всі людські сльози. Сторонні люди розповідають про свої проблеми, про кохання, яке було сильніше, ніж будь-який апендицит, не гразди з дітьми та батьками, зневіру про все справжнє. Я нечасто плачу, і вони цим користуються, можна лити ще, ще не протече. Я взагалі не часто плачу, двічі, коли дивилася фільм, інколи на мить. Коли щось прочитаю, коли розчулять друзі, і коли кохання, так. Але кохання терпляється рідше, ніж для здоров'я. Тому що цікавий хлопець, о чому би і ні, і тому подібне. Я не часто плачу. Щоправда, і іноді, коли вже побінця, я перетворююся на водоспад. Я можу ридати три дні з малими перервами, ніби на шляху в води стало каміння. Де тут своє, де чуже? І тому вони, люди, як я люблю вас, як я втомлююся від вас, плачуть в мене, плачуть, плачуть. Фарбовані хризантеми. Яскраво блакитні в бльостках. Вони схожі на спожитих шльондр. Певний час були лідерами продажів у квіткарів. Це нормально? Голосливо-штучна річ. Світ звик до брехні. Ми самі не знаємо, де ми справжні, а де ні. Це гра в наперстав. Де захована кулька, де захована ти? Від кого, спритні руки Бога або диявола, спробуй знайди себе? Я завжди думала, що людина – це одночасно Одісей та Золоте Руно, тобто мандрівник, який намагається віднайти диво, і саме диво – ось воно. Найскладніше – знайти диво в собі. А може, його немає? А Може, ти знайшов щось помилкове? Щоб потрапити в інше місце, треба бігти набагато швидше, сказала чорна королева Алісії. Вона мала рацію. Ми біжимо від себе до себе, а хтось копає від паркану до обіду. Цього року я набрала злочинних п'ять кілограмів. «Ти схожа на жінку? Нарешті!» – сказала мені одна. «Це сумнівний комплімент». «Все життя бути схожою на дівчинку, а іноді навіть на хлопця. Стоп! А я тобі розповідала, як колись їхала трамваєм із жахливим нападом гастриту зі своєю подругою Катруською та її німецьким догом на собачий майданчик». Тоді я була коротко стрижена, на мені чорна куртка, аляска та джинси. Я ледь стримувалась, дуже болів шлунок. Німецький дох сидів біля мого стільця. Катька стояла, розповідала щось смішне, щоб відволікти мене від болю. От наркоман, падло, сказав хтось. Це був дідок, який сидів переді мною. «Ще який?» – відгукнулася бабця позаду. «Наколовся скотина якоюсь гидотою, сівся тут яйця провітрює». «І не кажіть, що дівчинку свою та собаку припре злодюга». Я не думаю, що їм би допомогло, якби я сказала, що я дівчинка. Вони просто змінили б Родове звернення, наркоманка, злодійка. А от унісексові слова падло та скотина такими би залишилися. Дієта проста. Перший день несолоний рис, несолоний томатний сік, чумак, другий день. Знежирений сир, знежирений кефір, третій – варена курятина, телятина та зелений чай. Четвертий день – це в мене сьогодні, так-так, коли є нагода розпочати день, випивши 350 грамів сухого рожевого вина, м'якого, мов, вушко новонародженого поросятка, сир та сухе вино втрачають до чотирьох кілограмів. Було б добре, якби обов'язково тобі прозвітуюсь. А як же? І вже випила майже пляшку, тільки друга година дня. У мене небезпечні в цьому сенсі гени. Я кажу собі, з тобою такого не трапиться. Я вірю в це зі мною, Такого не станеться тільки через те, що я гіпервідповідальна істота і сором'язлива в певному сенсі. Якщо зі мною таке станеться, я зникну, щоб ні в кого не боліло. Спочатку буде боліти, але я надсилатиму листівки, їх писатиму під кайфом «Де ти, Андрійко?». Мій маленький вівчарику, ти приніс мені конюшини. Тсссс, в нас демократична країна, але це не легалізовано. Багато чого легалізовано, а це ще ні. Звісно, що в мене трохи буде, щоб вистачило на листівки, щоб писати, яку впіймали б рибу, який я відселектувала квіти, який я купила, шалик. Шалик їх переконає в тому, що я жива. А я й не помру, бо дуже люблю це пожиття. Бо як людям знайти ще один слізний стічний рівчак? Не можу спати. Хочу, але не можу. Переглядаю стару пошту за ту зиму, коли ми Дивись, що я знайшла твою промову на гуляйпільській анархії. Ірен до Лариси. О, слухай, це супер! Я її в себе вбила давно. Якщо зможеш, надійшли. Лариса до Ірен. «Зможу, тримай! Перхворменс на Гуляйполі або Анархія абсурду». Написано в ніч з 24 на 25 серпня під співи «Мертвого півня» на стадіоні Гуляйполя під ліхтарем біля намету номер 6. «Несподівано!» Закінчились гроші. Разом з ними вода, цигарки, горілка, там пакси, зубна паста, чисті шкарпетки, вільні намети.